Banca Transilvania prezintă România în direct, din Constanța, cu Mui Siguran. Alege să-ți adevărul la Europa FM. Da, din Constanța. Cel pe care l-au zis acum este domnul Costel. A fost profesor de muzică, e absolvent de conservator de fapt, a cântat ani de zile în fanfara marinei militare și acum este acordeonist aici pe faleză la Constanța. Așa cum vă spuneam la intervenția anterioară, e... Știți, probabil cu toții, Faleza de la Constanța e un aer de pace extraordinar. Îl puteți vedea și pe Facebook în momentul de față și pe uh, conturile Europa FM și pe contul meu și pe conturile Bizidei și pe site-urile noastre. Și vă invit astăzi să vorbim puțin despre lucruri care știm sigur. Știu și eu, știți și dumneavoastră, ne îngrijorează în momentul de față. Uh, în context vă spun așa că de două zile o baterie de rachete Patriot a fost uh, instalată la capul Media pentru exerciții, dar de fapt de când a început la astea în Ucraina, americanii și aliații noștri din NATO aduc permanent protest uh, rot, uh, practic uh, trupe, arme sofisticate în zona noastră, pentru a ne putea asigura apărarea. Știm că avem deja scutul antirachetă de la Deveselu, iar toate acestea enervează înfiorător Rusia, care consideră că americanii de fapt plasează arme ofensive în felul acesta. Um. Sh și că suntem într-un soi, dacă vreți, așa de tensiune care nu s-a mai repetat de la criza rachetelor din Cuba. La vremea respectivă vă povesteam, americanii instalaseră rachete Jupiter în, cu focoase nucleare în Turcia, ceea ce a făcut Rusia să instaleze rachete nucleare în Cuba, probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră știu această poveste. Problema adevărată în momentul de față, mă gândesc eu, este că, uite, vin alegerile din Statele Unite, nu știm în acest moment, cine va câștiga, dar știm sigur că unul dintre candidați, este vorba de Donald Trump, s-a declarat destul de ferm în reducerea rolului Statelor Unite în NATO și în apărarea altor aliații ai NATO, iar eu, sincer să vă spun ca român, m-am îngrijorat foarte tare în momentul respectiv. De aceea astăzi vreau să începem, v-am spus, o serie de dezbateri care, bineînțeles, le vom continua până după anunțarea rezultatului alegerilor din Statele Unite, dar această Emisiune, Nu numai la România în direct, vom face și ediții speciale, vor vorbi și la avocatul diavolului mâine Vlad și domnul Cristian Tudor Popescu. Ceea ce vreau astăzi să vă întreb pe dumneavoastră este uh, cât de mult ar trebui să ne îngrijoneze uh, această escaladare ce se petrece în jurul nostru, să vă întreb dacă nu cumva am greșit mergând pe mâna americanilor și ce ne facem dacă, Doamne ferește, Donald Trump iese președinte sau dacă, în general, Statele Unite decid să-și reducă rolul militar pe care îl au în regiunea noastră. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în acest moment. Bună ziua, Bogdan! Bună ziua! Bogdan, bună ziua! Consider, bună ziua, am auziți. Eu consider că. am da, făcut foarte bine că am intrat în NATO. Nici nu puteam altfel. Deci noi suntem, avem o rusofobie născută, avem și circunstanțe atenuante, avem dreptate când ne temem de Rusia, pentru că de fiecare dată când am fost într-o relație corectă, diplomatică, cu ei au profitat de noi, de la război de independență până, până la ocupația după 1945. Și Rusia, în ziua de azi, condusă de un sociopat, de, de un om periculos pe scena mondială. Trebuie să avem un aliat care să ne susțină. Noi suntem o țară care suntem foarte aproape de Rusia. În același da, timp, cred că nu vă pot contrazice, știți zice, dar... Nu vă pot contrazice, Prea agresiv pentru puterea noastră militară, economică. Ar trebui să încălcăm... Noi poate suntem agresivi, ziceți? Noi suntem agresivi, să știți, pentru că... agresiv cu cine? Uh, declar în declarații, numai în declarații. Țineți minte când uh, s-a avucat domnul Băsescu să se certe cu ministrul apărării a Rusiei deci, Dar trecut fatul... atunci Da, au trecut dar relațiile cred că s-au îmbunătățit de atunci, în, în continuare adică lucrurile nu, nu stau bine ar trebui să avem un pic mai multă diplomație, dar lăsând asta la o parte nu cred că Donald Trump pot să câștige alegerile l ar fi imposibil și chiar dacă le câștigă republicanii nu sunt toți Donald Trump el este un, un fenomen, este exact ceea ce se întâmplă când populația este dezamăgită de cei care vin să conducă țara, vin să propună diverse soluții. Și în același timp este rezultatul unei demagogii pe care republicanii au proferat-o, au spus-o tot timpul să uh, politice deci, astfel, democraților în complexe. Deci analiza pleacă de la, de la premisa că Donald Trump nu va câștiga. Da, și chiar dacă câștigă, nu, nu cred, nu este singur. Președintele statului are un rol foarte important constituțional, dar nu poate desface alianță, nu poate hotărâ niște direcții clare în politica externă, fără acordul Congresului. Poate să facă foarte multe, dar nu cred că va... Nu cred că va face. în același a, aș, Așa este, așa este, dar aș vrea a, să vă atrag atenția, aș vrea să vă atrag atenția, Bogdan, că tot ceea ce trebuie să facă este să mărească o factură. Și, de fapt, Donald Trump, în sensul ăsta, s-a pronunțat până acum, a zis, băi, ia să plătească, băi, și băieții membrii, aliații, aliații noștri din NATO, că până una alta, numai America plătește, ceea ce este aproape exact. În sensul că Statele Unite țin peste 80% din cheltuielile de funcționare ale alianței Nord-Atlantice. Bună ziua, Sebastian! Bună ziua, domnul Mesicuran! Vreau să, vreau să vă spun că și eu cred că dacă iese Donald Trump, e o problemă și nu e corect cum a pus-o. și dacă viața ne arată că putem și dintr-o alianță sau avea alte pretenții, înseamnă că destul de rău. Și avem și uh -huh. mare arbitraj, de exemplu, cum mai ieși din comunitate. Eu zic că ar trebui să îmbunătățim Foarte, foarte cu... importantă precizarea dumneavoastră Într-adevăr, în acest an 2016 Avem și această perspectivă Marea Britanie exact. Probabil cel mai important aliat militar Din Uniunea Europeană, inclusiv al României Prin plecarea din Uniunea Europeană Complică lucrurile Exact, exact și eu cred că ar trebui să îmbunătățim Totuși relațiile cu Rusia Adică să nu mai ne arătăm cocoșe coște așa, ca să zic Să avem o relație mai, mai domolă Cred că afirmatile... La nivel de stan nu fac bine. Nu, că avem o relație foarte domală de niște ani de zile. Ce înțelegeți dumneavoastră printr-o relație mai domolă. Da, Rusia în momentul de față... Da, pe care le-a făcut Băsesc un moment dat. Că... Lăsați-l pe Băsescu, de e am... istorie și sper să rămână istorie. Îmi cer scuze, nu prea mi-exprim eu opiniile pe acest post de radio, da. dar eu sper ca domnul Traian Băsescu să rămână în istorie unde a intrat ca președinte al României. Cum a intrat eu, asta istoria, eu. tot istoria îl va judeca, dar eu, eu vă întreb: în condițiile în care, din punctul de vedere al Rusiei, faptul că ne putem apăra cu rachete Patriot sau mai știu eu de care, ă, asta înseamnă o amenințare, cum am putea noi să lăsăm tonul mai jos? Da, nu știu să vă răspund la întrebarea asta, dar cred că ar trebui să ne armăm și noi mai mult și să încercăm să depindem mai mult de noi decât de alții. Decât de americani? Nu știu, da. dacă putem, nu știu dacă putem face asta într-un timp foarte scurt. 037 Tiberiu. Tiberiu, bună ziua. Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care vă ascultă. Sunt leat 54, am făcut armată, am doi băieți în că n-au apucat că s-au schimbat legile să mai facă puțină armată. Înainte de orice, aș putea să spun că dacă din punct de vedere economic vrem să răzbim, Cineva ne spune, ajutați-vă și voi, faceți și voi ceva, puneți și voi un leus, doi, acolo vă dăm și noi uh, diferența sau cât o mai fi nevoie. La fel și cu apărarea asta. Uh, pur și simplu, mm. acum, dacă ați întrebat pe cineva ce înseamnă racheta Petriot, ce face ea după ce este lansată? Păi ce, zboară, trece o vreme până și identifică ținta sau, în sfârșit, și... Să, dacă vreți să intrăm oricum. în astfel de detalii, hai, hai să spunem că poate... Nu, poate e bine totuși să spunem pentru toată lumea. Rachetele de tip Patriot, din ce știu eu, fac parte din, sunt rachete antiaeriene, adică pot dobori și avioane, dar ele, cel puțin în primul război din Irak, dar și după aceea, s-au dovedit extrem de utile în interceptarea rachetelor cu rază medie de acțiune. Medie de acțiune. Așa, de așa cum, de exemplu, ar putea lansa Rusia din Crimea, aflată la... 400 de kilometri în spatele meu. 3-400 de uh, kilometri, nu știu exact. Uh, domnul uite, dacă iese să da. vorbim de Rusia un colos, nu o să tragă cu tunul ca să omoare un țânțar. Metaforic vorbind, cam asta suntem noi. Prin urmare, noi, de fapt, trebuie să ne fim capabili să ne apărăm la nivelul solului. La Aia care vin pe jos, vin cu mașini, vin cu ce vin ei, în sfârșit, treaba lor și apoi celelalte. Uh... Nu știu de ce spuneți dumneavoastră chestiunea asta, dar aș vrea să mă asigur că știți faptul că după declanșarea planului Barbarossa în al doilea război mondial când Germania împreună cu România și alte țări au atacat Rusia Rusia a încercat un desant marin aici la Constanța unde sunt eu în momentul de față Prin de aerian... pentru că tata a făcut okay. parte dintre detașamentele de atunci a suferit a fost luat prizonier și mai departe mi-a povestit o grămadă de lucruri eu ce să vă spun noi ăștia mici puțin că suntem ca și cetățean care mâine, pe mâine va vota aci în țara lui. Sunt pentru ca tineretul, care vrea, insist, care vrea să facă ceea ce se numește armată sau premilitarie sau ceva, ca și o tabără undeva ziceți la munte. Dumneavoastră că, ziceți dumneavoastră că soluția în momentul de față e să ne apărăm toți, cu toții țara cu arma în mână. Numai că vedeți uh, trăim în niște vremuri a, mult mai a, complicate, în care armele a, bă, sofisticate contează mai mult. E adevărat, dar Elveția, în Elveția toată lumea face ceea ce se numește premilitarie, în traducere românească. Am putea să facem și noi ceva asemănător. Să facem și noi ceva, să nu așteptăm pe toți ăia să vină ca să ne apere din cer. Metaforic vorbim din nou. Pur și simplu să facem și noi ceva. Înainte, în, în afară de a primi, cum se zice, cu ovații și cu aplauze. Că vin în sfârșit americanii. Foarte bine, i-am lăsat, pun un picior aici, două, câte vor ei, cum vor ei și-au luat angajamente, de acord, dar legat de America și Donald Trump, Donald Trump este vârful icebergului, Și Titanic-ul s-a scupundat lovindu-se de o bucată de gheață, care era f la vedere. Foarte interesant ceea ce ne spuneți Tiberiu. Vă mulțumesc pentru telefon 0372069599. Discutăm astăzi despre NATO, despre apărarea țării noastre și despre perspectiva nu neapărat probabilă, cât posibilă, mai degrabă, ca Statele Unite să și limiteze într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat rolul pe care îl joacă în acest moment în apărarea acestei zone din care noi facem parte. Ce spuneți Gabi, bună ziua? Bună ziua tuturor. Sunt trei aspecte pe care aș dori să le punctez și eu. Primul dintre ele, dacă, ipotetic, Donald Trump va câștiga alegerile, să zicem, în Statele Unite și va reduce, ca să zic așa, sprijinul pe care îl acordă apărării Estului Europei, ca să, să presupunem chestia asta, eu cred că totuși celelalte state puternice din Europa, puternice militar, mă refer, Germania, Franța, Marea Britanie, cred că sunt destul de interesate să mențin aici un ca să zic așa, un echilibru cât decât și o apărare bună a este de Europei. Asta ar fi unul. dintre de aspecte. Deci nu Sunt cred interesa. că vor fi lăsați de izbeliște. Pentru de singuranța lor. Pentru singuranța mm. lor. Adică nu cred că ar fi de acord ca, nu știu, România, de exemplu, să fie anexată cum a fost uh, Crimea, de exemplu, sau cum am văzut. Nu, că... nu, nu mai suntem în perioada aia. Chiar dacă ați văzut așa ceva în Crimea, Crimea e un pic altceva decât România. Trebuie să recunoaștem acest că, lucru. De... Pe de altă parte însă, ceea ce, nu știu, ceea ce se mai poate întâmpla este nu știu, un scenariu de Ucraina de dinainte de mandan. Maidan. Adică un control, dacă vreți, așa, prin interpuși, un control politic asupra unei zone de influență păstrată ca tampon. Nu e cazul nostru, Doamne, ferește de așa ceva. Însă trebuie să gândiți lucrurile în astfel de termeni, mă gândesc eu. Poate Absolut, greșesc. da. Este, este adevărat. Dar totuși cred că chiar dacă Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană, ca să, bine, încă n a ieșit, dar au decis asta, Uh, cred că, totuși, au interesul ca militar uh, să aibă o prezență aici în Estul Europei. Tocmai mm. pentru, pentru siguranța proprie, chiar dacă sunt în cealaltă parte a Europei și sunt cumva izolați, cred că nu ar fi prea confortabil pentru, pentru siguranța lor. Aici, aici sunt aici două chestiuni care trebuie. Aici trebuie două chestiuni care trebuie înțelese și, de fapt, discutate separat. Uh. Vedeți, dumneavoastră, când judecăm securitatea sau interesul de securitate al Statelor Unite e una, al Marii Britanii e și el pe acolo, dar oarecum diferit. Când vorbim însă despre Germania, despre Franța, despre statele vest-europene, altele decât Marea Britanie, cu interese evidente într-o cooperare cu Rusia, cred că totuși ar trebui, deși toate aceste țări sunt membre NATO, cred că totuși ar trebui să, să înțelegem că relațiile din interiorul NATO evoluează. Și uitați-vă la ce se întâmplă cu Turcia în momentul de față. Bună ziua, Cristi! Salut, Maesă! Vă ascultăm. Uh, subscriu tuturor celor care au susținut că trebuie să se stăm pe picioarele noastre măcar o bugate de timp până ne vin ajutoarele. Uh, eu am o mică dilemă. Gândește-te puțin că ultimul contingent corporat care știe care este capătul adevărat al unei arme care trebuie îndreptat undeva a terminat în 2005 2006, Cât a fost? Nu -a știu. Părerea mea, că uh, ducem, da. o lipsă foarte, ducem o lipsă foarte mare de rezervă pregătită și antrenată pe genul Gărzii Naționale Americane. uite te bine că mm. războaiele acum se fac, sunt hibride. Sunt, la bază este o subversiune, apar niște omuleți verzi de undeva și tu te întorci în toate părțile, până mobilizezi, până ai, o, ai un război intern la un moment dat. Pot inventa crize peste tot. Uh, da. asta vă, dau cu dreptate, dar, vă dau dreptate, dar probabil că în cazul unei țări de tip NATO. Doamne ferește de așa ceva ajungem, dar v-am zis locul ăsta, faleza de la Constanța pe care o vedeți dacă vă uitați pe internet în momentul de față e, e atât de plină de pace încât nu știu, poate e cel mai bun să vorbim despre asta eu cred că dacă Doamne ferește începe ceva probabil că va începe cu un atac cibernetic cum s-a întâmplat să știți acum vreo două săptămâni mai știți când da. au căzut, da. nu știu dacă ați auzit da. au căzut serverele, da. a căzut internetul în Statele Unite de acord, Moise. Părerea mea că trebuie să ne axăm pe toate planurile. În primul rând, securitatea internă. cei 7 8 de jandarmi nu vor fi în stare. În cazul unei crize majore interne, nu vor fi în stare să facă fac. O gardă mea... O, o criză pe la care să rezolve jandarmii? Nu știu, mă la ceea ce se numește civil unrest. Sau? Deci civil unrest. Omuleții verzi apar și... Eu, o răscoală. Să... Civil da, înseamnă răscoală. Da. Așa. Okay. Pe, pe urmă, trebuie să, să ai capabilitatea să stai pe picioarele tale, măcar până în acel 72 de ore, 96 de ore, până când se desfășoară forțele principale care sunt destinate să te sprijine. Asta înseamnă să ai un contingent minim de pe pilot pregătiți, să ai un contingent minim de... Uh, vorbiți... Cristi, vă atrag atenția că vorbiți... Măriți. Nu, atenție, vor, dumneavoastră vorbiți în momentul de față despre o situație care sigur că așa era înainte de începerea crizei din Ucraina, în momentul de față noi avem în România inclusiv avioane de luptă care la fel și acelea se rotesc, avioane F-16, avioane F-18, acum avem și F 16 românești, vin, ne trimitem Marea Britanie, de asemenea o escadrilă de avioane Eurofighter Typhoon, avem patrulare pe Marea Neagră, tot timpul exerciții care mențin în această zonă o forță puternică de apărare, chiar mutarea unor unui tip de armament greu despre care s-a vorbit mai mult în primăvara acestui an, dacă vă mai amintiți. Adică nu mai suntem în situația în care ne trebuie niște zile până vin să ne ajute aliații. Întrebarea este dacă am făcut bine, că am făcut așa. Eu cred că trebuie să menținem și noi o capacitate semnificativă și pe care să o să ținem nu numai la zi, dar din punct de vedere al actualității armamentului, dar și al ceea ce se numește readiness, adică gata și pregătit. Durează luni de zile sau ani de zile să pregătești un, un, un soldat sau un anumit sistem de armament. Asculți România în direct, din Constanța siguran. Alege sămfluința de adevărul. la Europa FM. Vă mulțumesc foarte mult, Cristin. Încerc să au cât mai multe telefoane. Astăzi bună ziua, Gina. Bună ziua, bună tuturor celor care ascultă. Eu am început un pic Eu consider că trebuie să n să, plecat de cuiva. Nu știu dacă am făcut-o mai bine, că am trecut de partea americanilor. Oricum, americanii cu tot ce ne ajutat tehnica Păi stați, stați, să trimis... înțelegem ceva, Gina. Dacă, da. dacă nu eram într-o parte sau în alta, eram ca Republica Moldova. Exact, e de asta zic deci trebuia să alegem o baricadă. Dar americanii cu tot ceea ce ne ajută, nu ne ajută dezinteresat. E o tehnica militară care ne-a mi primit o Nu este în cea mai bună formă sau. Uh, cum la să ce vă referiți nu este noastră? La prima mână. Dar mai data 16 A, ce, dar la mână suntem la noi? Noi chiar nu sunt... suntem capabili. Avem uzine. Nu, ne... Avioane F-16 a... nu avem, Gina. Avioane F-16 nu avem. Aveam miguri care erau de producție sovietică. Este adevărat ce spuneți noastră. Carcasele avioanelor pe care le-am cumpărat de la portughezi, care și ei le cumpăraseră la mâna a doua, sunt de fapt la a treia mână în România, dar ele trebuie să știți că au fost recondiționate. Deci vorbim strict de carcase. Mă înțelegeți? Da, știu Ce da, e pe știu. avioanele în momentul de față Și partea de antrenament De instruire a pilotilor, și așa mai departe Adică să nu vă imaginați că au venit niște hârburi De avioane în, în, în România Eu știu Dar așa cum s-a promis Să se dea mai mulți bani Eu consider că trebuia mai mulți bani dat armatei Pentru că nu știu dacă știi Și cu noi la uniforme care Vezi sunt foarte frumoase Nu sunt deloc practice. Da, să sunteți din cadrul armatei, Gina? Sunteți din cadrul armatei? Nu, pot nu, să... Nu. Nu, nu puteți să spuneți. <gângă> da. Bun, ok. Dacă, dacă, presupunând că nu sunteți din cadrul armatei, Gina, dumneavoastră știți cât din bugetul nostru de apărare merge pe pensiile militarilor? Da, foarte mult. nu. aproape doi. Doi o, la... Fi. nu... Nu, 2%, 2 din PIB ne străduim. Încă n-am ajuns, dar sper să ajungem de da, anul viitor. Da. Da, da. Să, nu, 2% din ceea ce producem noi în fiecare an să dăm pentru armată, dar din banii ăia pe care îi dăm, să, mă rog, până acum am dat cam 1%, uneori chiar și sub 1% în perioada de criză, cam 70% sunt pensii, ceea ce n-ar fi o problemă din punctul meu de vedere. Problema adevărată e că doar 30% de fapt din 1 ăla sau din 2% ajunge acolo unde uh, na, unde doar în momentul de față respectiv în pregătirea armatei și în ce ne mai trebuie în, într-un context din ăsta complicat. Gabi, bună ziua! Bună ziua, domnul Moiseguran! Vă să discutăm. spun că prin atitudinea lor, cred că politicienii români în acest moment își dau concursul într-un mod foarte periculos unei provocări ieftine. efectiv o provocare ieftină din partea americanilor. Eu aveam doar 17 ani la momentul când a izbucnit acel război din Golf. Și vă, cred, că, cred că vă amintiți foarte bine cum arăta antiaeriana irachiană, cum era noaptea luminată ca ziua de mii și zeci de mii de obuze antiaere, antiaeriene care oricum n-au făcut față atacului. Deci o răpuri modern în momentul de față nu începe nici cu aviația, nici cu infanteria, nici cu tunurile. Ah, vedeți, vedeți că, că au trecut 26 de ani de atunci. Bineînțeles, dar vreau să Dar da, aveți vă dreptate... Aveți dreptate, întotdeauna, mă rog, într-o astfel de situație, sunt rachetele Tomahawk, în cazul americanilor, cele care distrug apărarea antiaeriană ca să facă loc avioanelor. Exact, exact. Și unde vreți să ajungeți cu asta? Vreau da. să spun că amplasarea acestor rachete Patriot, care sigur va fi definitivă, deci nu ne amăgim cu gândul că no această amplasare no va fi voie. doar pe durata exercițiului. Eu nu cred asta. Mm. E posibil okay. să aveți dreptate, nu vă contrazic. Întrebarea, întrebarea mea pentru dumneavoastră, Gabi, este dacă dumneavoastră sperați să fie o amplasare permanentă, mă rog, prin rotație sau, sau, sau vreți să plece, să nu stea în România. Eu sper că amplasarea să nu fie permanentă. În primul da. rând pentru că ele, dacă ne amintim bine, în timp ce israelienii erau loviți de ploaia de rachete scud, aceste da. rachete Patriot, potrivit unor statistici neoficiale, n-au doborât nici măcar jumătate din ele. Deci propaganda americană a dat De cu toți oații eu... cifre decât cele reale. Deci, rachete De fapt, Patriot... eu amintesc că... Eu mai amintesc că americanii, iertați-mă, israelieni, au, au primit la vremea aia vreo 3 rachete SCUD care nu și-au atins țintele, dar nu mai amintesc exact să vă spun care a fost rata de succes a rachetelor Petriot. Știu însă că um, cu Veitu a fost apărat de asemenea. Au fost multe rachete SCUD trase și asupra Tel Avivului și Ierusalimului și altor obiective militare israeliene. Deci, au fost okay. deci nu să ziceți că nu sunt eficiente de fapt și că Eu mai bine să, spus, să nu le avem. Din câte știu, evident că s-au făcut niște îmbunătățiri <coughs> în acești 25 de ani de când au fost testate prima dată împotriva scudrilor irachiene. Dar acele rachete, din câte țin minte, nu reușeau să doboare alte rachete sau avioane care zburau la, să zicem, peste 10-12 km altitudine. În momentul de față, Eu... o baterie de nu, rachete nu, nu, Patriot. Cred că faceți o confuzie. Cred că faceți o confuzie. Nu <laughs> corect. Uh, în primul Ok, bine uh, E, e bine punctul dumneavoastră de vedere Îl respect, respect v-am spus Din ce știu eu, ele sunt eficiente Oricum sunt mai eficiente decât volcovurile Pe care le are în momentul de față Încă le mai are armata română uh, Din punctul ăsta de vedere Nu cred că poate exista niciun fel de dezbatere uh, Adevărata întrebare V-am zis în momentul de față Este dacă acest tip de armament de uh, înarmare Pe care îl face și România Împreună cu Statele Unite E un lucru care ar trebui să ne îngrijoreze sau, din contră, să ne dea mai degrabă o siguranță că nu suntem singuri. În contextul în care v-am spus, în America se întâmplă lucruri ciudate, ca să nu zic altfel. Ce spuneți, Manuel? Bună ziua! Bună ziua! Dragă isa, am să încep cu o mică problemă. Am văzut în ultima vreme o propagandă, cel puțin la noi în țară, puternică împotriva lui Donald Trump. Nu înțeleg de ce... Dar, în fine... Mie uh, mi se pare sărit. Mie, omul ăla mi se pare uh, sărit și mi s-a părut așa de când juca în filmul, în emisiunea... un miliardar, un miliardar care a pornit de pe picioarele lui și s-a făcut miliardar. Și o nu, nu e adevărat acest lucru. Donald Trump, iertați-mă că vă spun, am dat știri despre el. Donald Trump a, a primit bani de la taxul, i-a pierdut... L-a salvat Ia din a nou familia și tot așa Nu e un mare c -a c -a capabil Este un miliardar, dar da, ea pentru a câștiga Nu are importanță Nu, da? n-ați nu, înțeles, este da. genul pe care îl scoate Familia după ce pierde tot Niște Bun. foarte mulți să bani să Îl scoate inclusiv în, din, de la plata taxelor Deci în nu în e la genul la de om pe treaba care treaba să te bazezi noastră. Mie da? mi se pare că Ceea ce face el, ce propune el Cu Europa Est în speță Și partea noastră românească E faptul că Toată lumea trebuie să contribuie la această apărare, iar noi, nu faptul că eu am plecat din rânduri armate de peste 12 ani, este că distrugerea armatei noastre a fost constantă. Și nu o distrugere din asta, o distrugere prostească, din asta, dă pe zi ce trece a fost un dezinteres total față de asta. Eu nu e, la este ce adevărat nu că în momentul de față, da, spuneți. Puțin. Nu da. înțeleg pentru ce ne trebuie atâtea agenții de stat care nu fac nimic. Nu înțeleg de ce ne trebuie atâtea instituții de stat care nu fac nimic. Sunt... Să revenim la treaba cu armata, dacă vreți. sunt bani vânturați. Statul român vântură banii pe niște salarii pe oameni care nu produc nici negru sub unghie. Din cauza asta s-a ajuns la 1... Vorbim 2, de armată acum sau de... vorbim roși. în general de banii statului român? În din banii statului 1-2% se duc spre armată română. Dacă cu 1 sau 2% nu, nu, greșiți, greșiți, ascultați-mă, că... greșiți. Da, nu, da. nu vă pot permite să dezinformați la această emisiune da. cel puțin. Ceea ce vânturați da. dumneavoastră în momentul de față sunt foarte multe lucruri aruncate da. pe internet, nu de niște oameni neinteresați de acest lucru. Dragă deci 1-2% din... Ascultați-mă puțin, vă rog. Să nu, dai da. de 100 de mii de euro unui mișu negrițoiu care împinge vântul. Cum nu e plătit de la bugetul de stat, de stat uite. Da, să vă spun mai departe. Păi nu, dar deja ați introdus o dezinformare și nu vă pot permite acest lucru, Manuel. Iar 1-2%, să știți și dumneavoastră... Manuel, vorbim, vorbim amândoi sau vorbim pe rând? Cum doriți dumneavoastră? Vreți să vorbiți numai dumneavoastră? Da, mereu încerc să arunci pe... Lasă-mă să spun un pic o idee... Păi nu, dar greșiți când spuneți asta. Nu vă pot lăsa să spuneți că 1-2% din PIB înseamnă 1-2% din bugetul de stat. Când bugetul de stat nu e nici 30% din PIB. Iar în momentul în care calculez 1-2% din PIB-ul României, ajungi la concluzia că pentru armată dăm aproape 10% din bugetul de stat. Nu ceea ce spuneți dumneavoastră. 0372069599. A picat Manuel. Marius, bună ziua! Bună ziua, Moise! Părerea mea este că gradul de securitate al țării noastre este direct proporțional cu investițiile directe ale Statelor Unite în economia noastră. Mai spuneți o dată, vă rog. Încerc să vă rog. Investițiile americane în economia noastră sunt foarte mici. Foarte mici. Cu cât ele vor crește, gradul de securitate al nostru va crește, indiferent de cine va ieși președinte. Nu sunt atât de mici. Nu își va permite nu să da. Nu, dar cu cât vor crește, cu atât va fi mai bine pentru noi. Ca să crească, uh -huh. trebuie să avem o stabilitate legislativă, economică, financiară și infrastructură, ca să putem să îi atragem să investească. În momentul când vor deci... investi suficient da. de mult, cred că vor apărea investițiile. Uh -huh. Deci n să ziceți că în loc să ne preocupe chestia asta cu apărarea, mai bine ne-ar preocupa să investească americanii la noi, iar mai departe, sigur că o să ne apere și pe noi, că trebuie să și apere pe ei lor. Cred că este un punct de vedere. Din punctul meu de vedere. Dacă ei nu au aici investiții, nu au bani investiți, cum au venit cu trenul, cu rachetele, mâine pleacă la fel. S-a mai întâmplat în cursul istoriei. Nu vă contrazic din acest punct de vedere, însă aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că investițiile americane nu sunt atât de mici în România, fie și pentru că, uh, uite, vă dau un exemplu. Ford, investiția Ford de la Craiova, care deja cred că a sărit de un miliard de dolari sau chiar de un miliard de euro, e, figurează ca investiție germană în România asta, pentru că ea e făcută prin Ford Europa, care e înregistrat în Germania. Iar statisticile alea pe care le vedeți noi din când în când la știri, omit astfel de realități. Deci, încă o dată, investițiile americane în România nu sunt, între, nu sunt atât de mari pe cât ne-am dori noi, pe Filosofia pe care îi ziceați dumneavoastră Dar nu sunt nici de neglijat În momentul de față 0372069599 Costin, bună ziua hmm? Greșesc Alo? Alo, Bună ziua, mă auziți? Da, Ciprian, nu costit. Ciprian, Nu e nicio problemă, vine Paștele da, în curând Dacă nu mă eu... înșelui Uh, ca să revin la întrebarea inițială a emisiunii uh, Cred că da, am făcut alegerea corectă Alindu-ne NATO și cu americanii Părerea mea personală uh, Despre minunata noastră armată Dacă ne aducem... Ba nu, nu, stați, sta, stați Răspundeți, vedeți că aia a fost prima întrebare Mai sunt da, întrebări prima. Următoarea întrebare a fost da, Ce facem dacă, doamne ferește, americanii o lasă mai ușor cu NATO Sau ne zic, băi, băieți, ia plătiți Când nu ne putem permite, de exemplu Atunci... Este mai complicat Va trebui să acumulăm ușor, ușor Să ajungem la un nivel competitiv Din punct de vedere militar Cu partenerii noștri europeni, măcar Nu vorbim acum de americani uh -huh. Să nu putem, sau cu englez dar cei care La care partenerii europeni noastră. vă referiți? Păi, în primul rând, care sunt cu noi NATO și aici, măcar Polonia, toată zona asta de aici, a grupului Visegrad și chiar și mai spre Franța, Germania, dar noi nu o să avem niciodată Polonia e Polonia, Ungaria e Ungaria, dacă îndați voie să da, o Polonezii sunt la fel de speriați ca și noi de ruși da, și, și noi, baltici, da, eventual. Ungurii... americani și de toți ceilalți, pentru că ăsta e adevărul, nu suntem unde ajuns de puternici să ne luăm cu rușii, clar în orice direcție, nu avem nicio șansă. Dar de ce ne-am luat cu rușii, Ciprian? Iar nu ne-am luat, tocmai, că nu avem nevoie noi. Doar că, într-adevăr, am putea să avem o problemă, de exemplu, cred eu, cu Rusia, în tentativa noastră de a ne uni, de exemplu, cu Moldova. Acolo s-ar putea să avem o mică problemă, să ne împiedicăm un pic, să ne pună niște piedici. Dar, dumneavoastră, ce ziceți gesturile astea? Gesturile astea pe, pe care se le se fac rușii de ceva timp sunt, sunt lucruri care au în spate o intenție reală de a, nu nu știu, de a construi o nouă cursă sau e propagandă? E foarte multă propagandă. Cred, dar interesul rusesc la urma urmei, pentru că nu o să... Vedeți, totuși, ne conducem după niște tratate și după niște actualele granițele României oarecum sunt recunoscute și de către, și de către Rusia. În repetate rânduri, în istorie. Cred că totuși mai mult pe Putin și Rusia în totalitate interesează prezența și economică. Avem Lucoil în România, știm foarte bine că s-a încercat... Lucoil a luat un, un, un șut grozav în România. Da, -a așa, este. așa este, dar că, doar că, uite, s-au blocat atunci conturile, nu? Lucoil și s-au deși de blocat la fel de repede. După presiuni, presupun nedeclarate și nerecunoscute de către nimeni. Deci, Rusia totuși are interese economice cu Europa, din care și ne facem parte. Nu cred că. Mă că interesele. Făcut... Da? Mai mult decât au făcut în Crimea, vor să facă din punct de vedere militar sau de altă natură. Nu cred că vor face mai mult de atât. Dar au interese mari. Dar Vom... Germania, cum a zis că bazându-ne pe Germania, Franța, Germania are foarte mari interese în schimbul economic cu Rusia. depinde cred că jumate din Europa de vede, depinde de, de gazele rusești. Și, domnule, sunteți sigur că Germania are aceleași interese ca și România? Uh, în jocul ăsta? Nu chiar, 100%. Eh? Dar, ne cu curant, uh, e complicat. E complicat. Dar nu cred că ne, va, ne vor, ca să zic așa, abandona uh, sunt convins că se va da. face, dacă se va ajunge undeva într-un punct foarte grav și fierbinte, ca să zic așa, ah. va fi negocieți. Vă mulțumesc pentru telefon, Ciprian. Vedeți, problema e în felul următor. Un lucru mai puțin știu de publicul larg, dar mai de știu de strategii militari și de politicieni, e vechea zicală. O să ai pace dacă te pregătești cu atenție de război. De aceea observ la mulți dintre cei care au intrat astăzi prin telefon acest tip de filozofie. dole dacă o fi și o fi, ne-au ajutat și pe noi. Cineva nu și-a pus, sau foarte puțini și-au pus problema. Băi, dar în ce măsură am putea să ne ajutăm noi singuri? 037206. 9, 5, 9, 9 bună ziua Costin mai e? Nu mai e Costin Cred că a închis uh, Costin e pe linie? Ștefan, bună ziua uh, Bună ziua Moise. Ștefan, într-adevăr uh, Legat de toată discuția asta cu Statele Unite Cred că vom fi doar o piesă de care se pot debarasa în caz de uh, Nu știu, prima piesă pe care, de la care sunt dispus să renunțe Toată... Păi da, dar dacă... -ă, să renunțe în ce sens, ziceți noastră. Da. În momentul în care vor avea ceva de, de dat la schimb, cred că vom fi primii care vom fi dați la schimb. Zic așa, în eventualitatea unei confruntări cu Rusia. Da, dar țineți e? cont de faptul că știți că NATO, NATO, filozofia NATO, se bazează pe solidaritatea în apărare a statelor rău, membre. Deci dacă, dacă unul unu nu e apărat, atunci s-a dus dracu NATO. Iertați-mă de expresie, pentru că nimeni nu va mai credea că corect, el va corect. fi ăla apărat. Corect, core deci, comportatelor noastră... și înțelegerilor și toate și aderărilor fiecărui stat membru. Uh, până în ce caz, mi se pare o problemă cu toată, cum să zic, cu toată mentalitatea Statelor Unite, cu toate războaiele și conflictele care le poartă până lume. Vedeți că n-au prea mai purtat. Reale. Nu vedeți că de când... A, deci Obama, dacă ați observat, cred că v-a mai spus chestiunea asta, a luat premiul Nobel pentru pace imediat după ce a fost ales președinte acum aproape 8 ani de zile. Da, Și de atunci n-am prea mai făcut războaie. Însă America... Chiar, chiar zic eu, este evident faptul că America s-a retras mult mai mult în ultimii ani, în ultimii 8 ani de zile în politica, din politica agresivă externă, să-i spunem, ceea ce a lăsat loc, vedeți și dumneavoastră, altora să devină agresiv în politica externă. mai bine așa? A, sincer, da, nu știu cât au devenit alții agresivi după, după, după retragerea. Păi sunt rușii în Siria, bombardează acolo de zor. Da, nu știu, deja mi se pare o, o, o chestie, nu știu, acoperită cu interesele la fel strategice locale. Eu, dar ce, ce am... ziceți dumneavoastră dacă turcii invadează Iracul, cum se pare că se pregătesc din nou, au mai intrat, dar dacă invadează Iracul și acolo s-ar putea să se întâlnească cu niște forțe acoperite chiar americane cu care să se confrunte. De asta ce ziceți? E foarte posibilă. Cum să zic, mă rog, mă rog, că știți dumneavoastră, cărțile sunt făcute de mult și cu, cum să zic, șahu, deja e un sport foarte pentru începători, față de cum este gândită lumea sau cum o văd eu că e gândită. Eu nu cred în, azi, în asta în plan... cu cărțile sunt făcute. Nu, nu cred că sunt făcute cărțile de niște oameni care stau așa la masă și zic, gata, ui, tu mă ataci aici, eu să răspund aici și ne-am înțeles. Eu nu A, cred nu în astfel știu. de teorii ale conspirației. A, oricum, ce mai știu și eu... Vag, oricum sunt total nepregătiți pe domeniul, dar știu că în urma războiului rece a fost înțelegerea cu o zonă tampon între NATO și Rusia, care pare că nu prea ar vrea să respecte. Mă refer pe partea asta, Ucraina și-a anunțat intenții pro-europene, vest-europene cu NATO, cu toate cele și brusc a apărut conflictul din Ucraina. Da, ok. Vedeți că e o problemă legată de asta exact în aceste zile în care noi vorbim, pentru că tratatul NATO SUA-Rusia, la care dumneavoastră faceți referire, este pe cale de a fi denunțat de ambele părți. Cel puțin în ceea ce privește Europa de Est, dar s-ar putea să fie doar retorică în momentul de față. Nu vreau să vă îngrijorez mai mult decât sunteți deja. Vreau doar să fiți conștienți de faptul că trăim într o perioadă uh, care e complicată din punctul ăsta de vedere. Și cred că ar trebui să urmărim cu toții cu foarte mare atenție ceea ce se întâmplă în Statele Unite la aceste alegeri. Multe depinde de asta noi o să fim aici, noi Europa FM o să fim aici și o să comentăm cu dumneavoastră în fiecare zi evenimentele de acolo cel puțin. Ați ascultat România în direct din Constanța cu Moi Siguran, o emisiune susținută de Banca Transilvania.